Кодую, містер Вокер, ми були на протилежних краях мосту. А присяжні? Хто їх збив? Ваші люди, містер Кернет, чи ні? Очевидно, так. Клепард, а через нього високий псевдонім, надзвичайно скритний в корупції. Вночі я розкрив ім'я і напрямки до багатьох підозрілих дверей. Оборонець докладно обглядає рекордер до судді. З вашого відома я пороблю копії запису, а щодо привида ми здавлені його лищатами. Вирвемося чи задушить? Смертю музиканта показав, він дужчий від всіх нас разом взятих. Але чи ми вже його бранці? Відповідь йому ні, хоч хай скреслює нас чергою, відрізав суддя. Тоді комісар, скоса зирнувши на діловода, приобережно добирає слова. Стан дещо тепер змінений при нашому частковому контролі і вже зникає причина для гострого неспокою. Він із ними інші повертають обличчя на тупіти гомін. Офіціант спрямовує новоприбулих Бергема і Орсона. Спішіть, відразу дзвоніть губернаторові, щоб спинив страту. догукнув Орсон. Суддя глянув на годинник. Страту мертвого? «Ні-ні», – заперечив Бергем, – «сталася технічна несправність. Як хотіли брати електричний струм через близьку силовню, там виявилась аварія. Коли звернулися до запасної, то взнали, там був вибух. Тепер ждуть, поки обрігс і механіки полагодять інсталяції у першій лінії. Через півгодини полагодять, тоді страта музиканта». Суддя відкинув крісло за спиною, з гуркотом відлетіло. «Небо!» Двій дарунок поспіхом рушив До телефонного ряду І вривається в першу будку Для певності повідомлю персонал В тюрмі ждати наказу губернатора Промовив комісар І теж поспішає до телефону Інші дожидають з поглядами Вслід обом І в кожному обличчі І в стані своя осібність Діловод з мішанкою роздратованості І зніченості при схиленій голові Перед тяжкою прикрістю Обвинувач Портрет ображеної фаховності, хоч притамовує з легким презирством свій нетерпець. Священник з напружено стиснутими устами та з болісною зрушеністю в надбрів'ях. Доктор скорботній прищербленості стоїчного вигляду. Дожидання зростає в напругах душевних станів. Коли оборонець поправив зсунуту скатерть, всі аж скинулись. Закашляв обвинувач, віддалися від рухи напроти, Діловод незграбно повернувшись, повернувшися, звалив тарілку, впала з дзвінким стогоном на долівку. Всі грізно аж занапастились, але він прудко підняв тарілку і, прошепотівши, «Ціла!» поставив на стіл. Знов зростає нервова гострота в дожиданні. Стенулись, коли суддя і комісар, виступивши з телефонних відгородок, прямували до своїх місць. Раптом в бистрому порухові комісар взяв за кисть руку судді і підняв її на знак перемоги, хоч не високо, і враз обпустив. Того було досить, зітхнули і вернули собі вільний рух. Сідають, крім судді. Він оглянувся, де крісло. Діловод тоді кинувся і притягнувши робить знак сідати. Відходить до свого місця. Дякую. Знаєш, забудь, що я сказав про розслід. Справся сам. Справлюсь моментально. Можливо... Залягли неточності, перепрошую, за тиждень чистота Пам'ятай, пам'ятай до всіх Після згоди губернатора я дістав також вістку від нього Наказ відкласти страту прийнято в тюрмі і виконано Комісар додав З тюрми повідомлено, смертника негайно переведуть до звичайної одиночної камери Зосталося спростувати категоричні свідчення пані Декстер Ну, а тепер обдумаєм, пропонує суддя, як остаточно вийти з болотності, що навів невідомий магнат порошків. Перша скрипка мого сусіда, комісара, промовив оборонець. Що ж, нехай так. Запевнюю заходи, в остаточній спробі, скажу пізніше, коли випливем з поморок. Повивуща і вривчата солодкаву гріховита мелодія затоплює всіх гостей, хто в танці і хто при столі. Для смертника переміна тюрми В тюремній кімнаті одиноці за могутніми гратами, ніби в клітці, роздумується сидячий в'язень, зосереджуючи погляд розширених очей на приявах від перемінних згадок. Поблизу в службовому приміщенні, куди розкрито двері, видно різні обладнання для чергового полісмена.